tema atelor de identitate electronice ca și probabilitatea sau posibilitatea apropierii unui regim dictatorial care să controleze oamenii prin intermediul microcipurilor implantate în corpul omenesc este nu doar o problemă socială. Este, în primul rând, o problemă teologică. Nu putem spune că din vastul proces legat de microcipuri va fi de natură duhovnicească doar ultima etapă și anume implantarea microcipurilor în corpul uman. Fiecare etapă premergătoare este de asemenea sau are de asemenea o coloratură spirituală pe care voi încerca să o descifrez folosindu-mă de Învățătura Sfintei Scripturi, de învățăturile Sfinților Părinți și de profețiile cuvioșilor din secolul XX. Sfântul Ioan Maximovici spune așa în, a doua jumătate, în prima jumătate a secolului trecut. Când privim la viața din jur, cei ce pot vedea văd că tot ce a fost prezis despre sfârșitul lumii se împlinește. Iar despre apropierea judecății, înfricoșătoare judecăți, spune așa. Semnele apropierii ei sunt date și în Evanghelie și în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul. Apocalipsa vorbește despre evenimentele sfârșitului lumii și despre înfricoșătoarea judecată, cu precădere în simboluri și înghicitura, dar Sfinții Părinți au tulcuit o și există o tradiție autentică a Bisericii, care ne vorbește și despre semnele apropierii sfârșitului lumii și despre judecata de apoi. Pentru început am să fac referire la câteva profeții ale Sfântului Cosma din Unele dintre aceste profeții deja s-au împlinit. Am să încep cu ceea ce spunea Sfântul Cosma, privitor la sfârșitul lumii. Ce mai așteptăm, fraților? Azi, mâine, vine sfârșitul lumii. De aceea, alergați să vă îndreptați. Mai spune așa. Cerul care se vede, pământul și toate vor arde și lumea va muri. Când vor face acestea? Hristosul meu spune acum, ele se apropie repede. A ajuns puțitul la os. Se vor face dintr-o dată. Ar putea să se facă și noaptea asta. Oare n-au și început deja?" le spunea oamenilor. Nu vedeți cum au pierit animalele voastre, recoltele voastre? Cum izvoarele și râurile s-au întors? Azi ne lipsește una, mâine alta, și Dumnezeu ni le dă tot mai puțin, iar noi, ca niște nesimțiți, nu ne gândim la ele." Vă spun iarăși un lucru și vă îndemn. Chiar dacă cerul s-a coborî jos și pământul ar urca sus, chiar dacă lumea întreagă va pieri, cum are să tiară azi mâine, să nu vă îngrijiți ce va face Dumnezeu. De vă va arde trupul vostru, de îl va prăji, dacă vă va lua lucrurile voastre, să nu vă îngrijiți. Dați-le că nu sunt ale voastre, de suflet și de Hristos aveți nevoie. Chiar dacă lumea întreagă ar cădea, nu v-ar putea lua acestea două, numai dacă nu le veți da de bunăvoie. Acestea două să le păziți, ca să nu se întâmple să le pierdeți. Citind o astfel de profeție, oamenii, dacă Sfântul Cosma ar fi contemporan, noi, ar intra în panică. Sau, mai bine zis, oamenii slabi în credință ar intra în panică. Pentru că, de fapt, fiii bisericii înțeleg cu astfel de învățătură are ca scop pregătirea oamenilor pentru o viață duhovnicească la care să facă față oricăror încercări. Profeția pe care am citit-o a rostit-o Sfântul Cosma Etolul cu mai mult de 200 de ani în urmă. Și sfârșitul lumii nu a venit. De ce? Pentru că Sfinții atrag atenția poporului credincios despre apropierea sfârșitului lumii, mai ales pentru ca oamenii să-și schimbe viața, să renunțe la păcat și mai ales pentru a avea conștiința duhovnicească de a alege adevărul, de a alege binele și de a, mai ales de a da mărturie gerfelnică dacă vor prinde sfârșitul lumii. Profețiile cu vioșilor, legate de data sfârșitului, lui, sfârșitului lumii, trebuie pusă într-o anumită legătură cu prorocia făcută de Sfântul Proloc Iona, legată de distrugerea cetății Ninive. Sfântul Proloc Iona le-a spus Ninivitenilor că va veni pedapsa lui Dumnezeu și cetatea va fi distrusă. Ninivitenii s-au păcălit și nu au prins sfârșitul decât urmașii urmașilor lor după 200 de ani cetatea a fost distrusă pentru că urmașii menivitenilor, urmașii urmașilor ninivitenilor din vremea Sfântului proroc Iona au ales o viață de mari păcate. Cu toate acestea, ceea ce se întâmplă în secolul 20, ceea ce s-a ce întâmplat în, spre sfârșitul secolului 20 și la începutul acestui secol 21 este un uh, proces foarte, foarte perfid, prin care oamenii vor fi manipulați încet, încet, să accepte să predea controlul minții altora. Pentru că, până la urmă, aici este miza. În momentul în care microcipurile vor fi implantate în trupul omenesc, prin intermediul lor, mintea va putea fi controlată. Am să mai spun câteva profeții pe care le-a făcut Sfântul Cosmaitului și vă veți da seama că unele s-au împlinit. A fost întrebat când va veni lucrul dorit, adică eliberarea de sub turci a Epirului. Și sfântul, arătând spre doi copaci, a zis: Când se vor amesteca aceștia? Și fiind în Epir, a profețit: Chinurile sunt încă multe, pentru că turcii chineau pe creștini și mulți dintre. Creștinii au murit de moarte măcânicească. Aduceți-vă aminte cuvintele mele: rugați-vă, lucrați și răbdați cu tărie. Până ce se va închide această rană a platanului, ținutul vostru va fi în sclavie și nefericire. Și am mai zis, lucrul dorit, adică scăparea de turci, va veni când două pascalii vor cădea împreună. Ce s-a întâmplat? În anul 1912, cei doi copaci despre care profețise Sfântul Cozma s-au apropiat unul de celălalt. În acel an, rana Platanului despre care vorbise Sfântul Cozma s-a închis. Și în acel an, praznicul Bunei Vestiri a căzut în aceeași zi cu praznicul Învierii Domnului. Și atunci a fost eliberat nu doar epirul, ci și alte regiuni ale Greciei. Am făcut această referire la profeția legată de Epir, tocmai ca să înțelegeți că Sfântul Cosma vorbea, Lumina de Dumnezeu, mărturia Lui, nu era o mărturie mincinoasă. Alte profeții, unii le știți, alții nu, de aceea le voi, voi face referire și la ele.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 Veți vedea oameni zburând în cer ca niște păsări și aruncând foc în lume. Cât vor trăi atunci, vor, vedea la, vor alăga la morminte și vor striga. Ieșiți voi, cei morți, să intrăm noi, cei vii. Păsările care aruncă foc sunt avioanele care aruncă bombe. O altă profeție pe care a făcut-o va veni vremea când vor conduce lumea lucrurile necuvântătoare și neînsuflețite. Această profeție până să se pună problema microcipurilor, putea fi înțeleasă ca referindu-se la televizor și la internet. Repet, va veni vremea când vor conduce lumea lucrurile necuvântătoare și neînsuflețite. Pentru că, într-adevăr, marea majoritate a românilor, de exemplu, petrec ore întregi în fața televizorului, unii chiar în fiecare zi, în timp ce la rugăciune stau foarte puțin. Poate doar cele două ore petrecute duminica la liturghie sau nici atunci, pentru că multora le ale zboară mintea în timpul rugăciunii. Și totuși profeția Sfântului Cosma poate fi înțeleasă și în legătură cu microcipul implantat în organismul uman pentru că cu ajutorul acestui microcip se va putea transmite omului care are chipul stare de oboseală, stare de foame, stare de sete. Omul va putea avea halucinații auditive, halucinații vizuale. Există studii medicale care arată nu doar efectul negativ asupra sănătății atunci când omului este implantat în microcipul. Pentru că există studii care arată că mulți oameni se pot îmbolnăvi așa cum s-au îmbolnăvit animalele cărora li s-au implantat microcipuri. Unul din studii arătând că procentul animalelor îmbolnăvite după ce li s-au implantat microcipuri a fost de 10%. Și referirea din Cartea Apocalipsei la faptul că oamenii care vor primi pe cetea vor avea mult de suferit poate fi înțeles și așa. Ca urmare a microcipului, a primirii microcipului în organism, vor face cancer sau alte boli. Profețiile legate de apropierea sfârșitului lumii au fost multe în secolul 20. Îmi dau seama că unii dintre creștini citim cărțile care au apărut pe această temă le știu, dar am să fac referire la ele pentru cei care nu au citit până acum. Cele mai uh, cunoscute profeții aparțin Sfântului Serafim de Virița, Sfântului Lavrentie de Cernigov sau cuviusului Paisia Agheoritul. Sfântul Lavrentie de Cernigov, așa cum putem citi în Cartea viața învățătorilor, minunile și acatistul Sfântului Lavrentie, a fost luminat de Dumnezeu să vorbească în amănânțime despre apropierea Antichristului și despre etapele instaurării împăratului mondial, împăratului care va conduce lumea. Sfântul Lavrentie nu a vorbit după mintea sa, așa cum vorbesc atâția și atâția preoți sau intelectuali sau teologi, care fac abstracție de învățătura Sfinților Părinți, de lucrarea duhovnicească și de profețiile cuvioșilor care au trăit înaintea noastră. Sfântul Avrentie a vorbit luminat de Dumnezeu și s-a arătat, în minunat, Ilie și Ienov, cei doi primișeri ai Lui Dumnezeu care, în vremea sfârșitului lumii, vor da mărturie despre credința cea adevărată. Sfântului Lavrentie i s-a arătat Sfântul Ioan Evanghelistul care vreme de șapte ore i-a tălcuit în amănânțime etapele sfârșitului lumii. Citind profețiile Sfântului Lavrentie vedem că i-a spus unei ucenice de-a sa Tu îl vei prinde pe anticrist. Și această ucenică a sa a trecut la Domnul anul trecut. Așa cum s-au împlinit alte profeții ale Sfinților, așa se poate împlini și această profeție a Sfântului Lavrentie de Cernigov. Timpul ne va arăta dacă Dumnezeu va, ne va da o vreme de răgaz pentru a ne schimba viața și pentru a ne pregăti duhovnicește sau dacă datorită păcatelor noastre, necredinței noastre, patimilor noastre, va veni sfârșitul lumii. Sfântul Serafim de Virița a făcut o profeție legată de faptul că vor trece 15 ani de la căderea comunismului până la venirea anticristului. A spus că va fi o vreme de pace, de înflorirea bisericii, de înflorirea credinței, după care istoria va intra în ultima etapă a ei. Și dacă stăm să ne gândim, într-un fel, data anul la care a făcut referire Sfântul Serafim Sfânt de Vidița, 15 ani de la căderea comunismului, este apropiat de anul 2008. Totuși, unii Sfinți, cum a fost Sfântul Calinic, de la Cernica, de exemplu, au făcut referire la un anumit an al sfârșitului lumii și anume 7500 de ani de la facerea lumii și totuși sfârșitul lumii nu a venit în anul 1992 De ce întârzie sfârșitul lumii a fost întrebat cuviosul viușul Paisia Ghioritul a răspuns pentru că noi să avem vreme de pocăință Părintele Serafim Rose a spus așa despre nimic nu este mai cu primești de a vorbi decât despre Apocalipsa. Speculațiile despre cele ce sunt zgrevite acolo nu sunt altceva decât pricini de vătămare sufletească. mai puțin stricător de suflete, să cutesc eu, este și felul ușuratic în care mulți dintre cei din ziua de astăzi vorbesc despre caracterul apocaliptic al timpurilor noastre, dând astfel, în suflete, dând astfel naștere în sufletele celorlalți. Fricii,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 Părintele Filoteu de la Petrovodă Vodă a scris un text legat de semnul fiare, așa cum este descris în Apocalipsa numărul 13. Și a constatat un lucru foarte interesant, anume că traducerea termenului haragma în limba română, prin semn sau pecete, așa cum este folosit, în traducerile Noului Testament în limba română, începând din secolul al XVI-lea, nu este potrivit. că uh, cuvântul semn se poate referi la ceva exterior. Conform dicționarelor, spune Părintele Filoteu, Toharagma, din verbul Haraso, este orice semn gravat sau imprimat, întipărit, sau sculptat, cioplit, orice amprentă, nu o simplă pecete aplicată la suprafață, așa cum este cea a tainei Mirungerii. La taina Mirungerii se spune pecetea darului Sfântului Duh, termenul grecesc fiind Sfraghida, nu Haragma. Și explică Părintele Filoteu, verbul din care provine, Haraso, înseamnă a inciza, a întipări, a asculta, a ciopli, a brăzda, a implanta. Așadar, odată în plus avansului tehnologic contemporan, care ne propune să nu mai putem exista în societate, să nu mai putem cumpăra, vinde sau călători fără a avea cipul biometric la noi și care ne propune implantul ca soluție universală, îi se demască încă o dată intențiile viclene de precizia termenului original din textul Apocalipsei. Versetul fiind că fiara face pe toți cei mici și pe cei mari și pe cei bogați și pe cei săraci și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să le dea lor semn peste mâna lor cea dreaptă sau peste frunțile lor. Repet, termenul de semn este mai corect a fi tradus ca fiind legat de implant, nefiind un semn exterior. Părintele Rafael Noica, în uh, anul 2006, la a starăților de la, la rămeți, a spus următoarele. Să știți că vădit... Sunt ultimele vremi. Și Apostolul Ioan spunea acum 2000 de ani că erau. Erau în sămânță. Numai că astăzi, ceea ce era de necrezut, cândva, când se citea Apocalipsa și alte, alte prorocii, este tehnologic realizabil. Aceasta este diferența. Că nu puteai, acum 300 de ani, acum 500 de ani, să ai un sistem de control atât de perfecționat. Nu puteai pune implanturi. Medicina uh, nu era atât de avansată încât să se poată cerceta unde se poate pune în organismul uman. Tehnica nu era atât de avansată, dar astăzi, așa cum zice Părintele Rafael, ceea ce era de necrezut cândva când se citea Apocalipsa și alte prorocii, este tehnologic realizabil. Există un anumit curent, foarte suspicios față de predaniile Sfinților Părinți legate de înțelegerea cărții Apocalipsei, există un curent suspicios care zice de unde știm noi că cei doi martori de care vorbește Cartea Apocalipsei vor fi Ilie și Enoch? Dacă nu o să fie Ilie și Enoch, sunt oameni care au o perspectivă a Ortodoxiei, în care fac abstracție de predanie. Există o carte spus de fundația Sfinții Martiri brâncoveni din Constanța, Apostazia și Antichristul. În această carte este citat uh, Sinaxarul din Duminica Învecoșătoarei Judecăți, după triodul tipărit la București în anul 2000. Duminică Înaintea, duminica care este înaintea noastră. Dacă Duminica trecută a fost Duminica Fiului Risipitor, se apropie această Duminică a Judecăți. Într-o ediție mai veche a Triodului, în ediții din veacurile 18 19, scria așa, și mai înainte de șapte ani, precum zice Daniel, va veni Eno și Ilie, de vor propovădui oamenilor ca să nu-l primească pe el, pe anticrist, iar el îi va prinde pe ei și îi va munci, apoi și capetele le va tăia. Iată că în triod, carte de cult, se face o referire foarte clară la faptul că cei doi trimiși ai Lui Dumnezeu vor fi Ilie și Eno. Acest sinaxar, aparține lui Nichi Galisc și a fost scris de acest istoric bisericesc care a trăit în secolele 13-14. A murit în anul 1341. Iată deci că și cultul bisericii face referire la tâlcuirea apocalipsei care referindu-se la sfârșitul lumii și nu la perioada contemporană Sfântului Ioan Evanghelistul, așa cum afirmă unii teologi. Este adevărat că nu este aceasta pecetea lui Antichrist. Ceea ce se pune acum pe actele de identitate, nu este pecetuirea. Nu trăim ultima etapă a istoriei, ne aflăm în penultima etapă a istoriei, care poate dura mulți ani, zeci de ani. Poate și mai mult. Dar trebuie să fim conștienți că dacă nu vom, fi resp dacă nu vom respinge astăzi microchipurile pe pașa poarte, pe carentele de conducere, sau peste 2 ani pe buletine, pentru că peste 2 ani vor să le introducă și pe buletine, nu vom avea puterea de a le respinge atunci când vor vrea să le pună în trupurile noastre. Și încă, tehnica evoluează cu pași atât de repezi, Știți, poate, cât de repede avansează calculatoarele. Ori noi nu știm peste trei ani, peste cinci ani, câte se vor putea face prin aceste microcipuri. Părintele Iustin Pârvu, de la Mănăstirea Petru Vodă, a lansat acel apel către creștini să respingă microcipurile. Și cuvântul Părintelui lui Istin a fost privit cu destulă reticență în mediile teologice, mai ales la început, a existat un referat, un studiu al părintului Mihai Valica, profesor la facultatea de teologie ortodoxă din Iași, care începea astfel, Îndemnat de glasul conștiinței și curăției inimii, Părintele Justin atenționează cu duh profetic de pericolele unui posibil început de însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 666 și consideră planul național de introducere a cipurilor biometrice pentru buletin și pașaport ca o vreme premergătoare a acestei profeții, deci nu derularea însăși a profeției. Era foarte... Importantă această demarcare. Părintele Valica, precizând că a realizat acest studiu, așa cum spune în nota 8 a studiului, unele concluzii sunt trase și în urma unor discuții personale avute cu părintele Justin după publicarea comunicatului cunoscut. Deși studiul părintelui Valica, în care acest Părinte profesor, dea mărturie despre autenticitatea apelului Părintelui Justin, deși acest studiu fusese cunoscut, fusese răspândit, înainte de adunarea ziariștilor și editorilor creștini care au avut loc la sala radio, totuși și atunci mai exista unii, cum e cazul Părintelui care a luat cuvântul, care se îndoiau de autenticitatea apelului. Deci, deși exista această mărturie venită din lumea teologică, în care un părinte profesor spunea că a avut mai multe discuții cu Părintele Iustim pe această temă și îl considera apelul Părintele Iustim ca fiind profetic, totuși unii, în loc să cerceteze chemarea pe care a făcut-o Părintele, au preferat să deturneze atenția, provocând tot felul de discuții sterile referitoare la autenticitatea apelului. Părinții de la Schitulacu, de la Sfântul Munteatos, au avut primul cuvânt duhovnicesc, puternic, prin care au întărit mesajul lui Justin. Un singur glas, asemenea glasului celui ce strigă în pustie, a răsunat cu tărie și a tulburat pe ierodi și tot Ierusalimul, tot Ca și atunci, tot astfel și acum s-au adunat cărturarii, fariseii și învățătorii de lege să cerceteze cine a slobozit glasul și pentru care pricină a să tulbure liniștea oilor celor cuvântătoare. În loc să-și plece urechea la omului Dumnezeu și să-i soarbă cuvintele sale insuflate de Duhul, îl înnesopătesc și îl disprețuiesc iar prin conferințele și interviurile lor savante, sfătuiesc oile să doarmă liniștite, căci încă nu a venit locul, ci au fost numai niște zvonuri false. Ce bine se potrivesc și astăzi cuvintele prorocului Isaia. Couzul veți auzi și nu veți înțelege, și uitându-vă, vă veți uita, dar nu veți vedea. Dar nu este de mirare aceasta, zic părinții atoniți. Din totdeauna prorocul omului Dumnezeu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 Sfântul Munteatos a dat mărturia cea bună în fața rătăcirilor de tot felul. De asta, în Sfântul Munteatos, au fost omorâți zeci de călugări de către catolicii, care veneau să-i convingă pe atoniți să treacă la catolicism, să, să accepte unirea cu catolicii, să-l accepte pe papă, drept cap al bisericii. În zilele noastre, părinții atoniți au rămas în, această măr în aceeași mărturie jefelnică, părinții atoniți la sfârșitul secolului trecut au dat comunicate împotriva actelor, de împotriva actelor electronice, au dat comunicate împotriva rătăcirii ecumenismului și glasul părinților atoniți a ajuns la sufletele credincioșilor mai mult decât orice alt demers care ar fi venit de la o facultate de teologie. De ce? pentru că poporul îi crede pe părinții de la Atos, pentru că mărturia lor este o mărturie care vine din viață duhovnicească, din viață de jertfelnicie. Au existat multe materiale în Grecia legate de problema schimbării actelor de identitate. Chiar Sfântul Sinod al Bisericii din Creta, în data de 22 martie 1993, într-o scrisoare către Guvernul Greciei și către Președintele Greciei, avea o poziție foarte clară de respingere a noilor acte, a noilor buletine, și spunea, numărul lui Antihrist, este codul de pe buletinele cu banda magnetică, sunt considerate cu dezăvârșire inadmisibile. Pelicula, citesc din scrisoarea Sfântului Sinod, pelicula magnetică albă din partea de jos a buletinului, având posibilitatea de a memora peste 200.000 de date, cuvinte sau diagrame care pot fi recunoscute de centrele comunității europene, formează noul gen de dosar care este, care este peste graniță neverificat de țările membre. Problema acum nu este. Exclusiv legată de codul de bare care are 666, și fără cod de bare, cu ajutorul microcipului, mintea omului poate fi controlată. În declarația Sintei Chinotite a din anul 1997 se face referire la nevoia credincioșilor de a fi culoarea minte față de direcția în care se încearcă să fie manipulați. Ca monai ortodox și permanent în Duhul răstrâmnirii și al învierii, Duhul al plânsului de pocăință, dătător de bucurie și al venirii celui care a pornit ca un biruitor să biruiască. Considerăm de aceea necesar să amintim fiecărui creștin ortodox că împlinirea datoriei fundamentale a mărturisirii credinței noastre către Domnul nostru Iisus Hristos nu se poate împleti cu un Duh de tulburare și panică, Duh care nu arată altceva decât lipsa de credință și de trăinicie a harului în inimă. Este într-adevăr greșit să avem o atitudine sectară, o atitudine panicară. Zic părinții de la Atos 1997, adâncirea studiului semnelor vremii și constatarea cu certitudine a zilelor de pe urmă, produc o bună neliniște, care are drept rezultat încercarea unei pocăințe de pline, a unei lupte hotărâte pentru biruirea patimilor noastre aducătoare de moarte și a unei mai bune pregătiri pentru intrarea în împărăția mielului celui înjunghiat. Adică, zic părinții, repet, adâncirea studiului semnelor vremii și constatarea cu certitudine a zilelor de pe urmă, produc o bună neliniște, care are de rezultat încercarea unei pocăințe de pline. Aici trebuie să ajungem noi la pocăință de plină. Părintele justin, nu a lansat un apel ca poporul român să cadă în deznădezde, să se umple spitalele de psihiatrie, să se ajungă eventual cei mai slabi în credință chiar la sinucidere. Nu. Apelul părintelui Iustin a fost un apel la trezvie și la o atitudine mucenicească. Nu a fost un apel la disperare. Sfântul Sinod al Greciei, în aprilie 1993, a adresat o chemare poporului ortodox grec legată de dosarul electronic în care a spus așa fără îndoială Sfântul Sinod are înaintea ochilor amenințarea de coșmar care se ascunde pe buletinele electronice amenințarea dosarului electronic pentru greci posibilitatea ca buletinul să cuprindă pe banda magnetică diferite date neștiute de posesor pe care numai un dispozitiv special electronic va putea să le citească aceasta este atitudine. Din 1993 au trecut mai mult de 10 ani. Ar fi fost normal ca celelalte biserici surori să ia aminte la această poziție a Sfântului Sinod al Greciei. Datorită hotărârii de care au dat dovadă ierarhii, au ieșit în Grecia, în Atena, cu sutele de mii creștini ortodoxi ca să protesteze față de noile acte. Au ieșit cu sutele de mii pentru că i-au chemat păstorii. Dacă i-ar fi chemat cine știe ce grupări anarhiste sau de orientare spirituală neclară, confuză, poporul ar fi trebuit să nu urmeze, dar au chemat ierarhii și oamenii au venit. În România, încă din anul 2003, au apărut materiale legate de actele de identitate electronice. În ziarul național, din 3 aprilie 2003, a apărut un articol, Fețele bisericești împotriva buletinului electronic. O decizie a guvernului ar putea intra în dezbaterea Sfântului Sinod. Cei care nu știți la patriarhie sau la mitropolii, există un consilier care are grijă ca materialele interesante, materialele legate de biserică, care au apărut în presă, să fie aduse la cunoștința ierarhului, să fie aduse la cunoștința patriarchului. E nevoie ca ierarhii în România să fie înțeles că ne aflăm în preajma unui pericol. Repet, încă din anul 2003 a apărut acest material. În, tot în anul 2003, în postul Crăciunului, am ținut la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, o conferință despre Înainte-Mergătorii Antichristului. Un niștiț a fost tipărită cu ea să deschide acest volum, Zorii Apocalipsei. Am ținut conferințe în diferite orașe în care am făcut referire la învățăturile cuviosului Paisie, la problema microchipurilor și totuși oamenii nu au vrut să ia aminte Credeau că sunt zvonuri, credeau că sunt basme. Deși materialele fuseseră tipărite. Nimeni nu poate spune că în România nu s-a scris. Ziarul Național nu e un ziar care să apară local, doar în cine știe ce mic orășel. Și materiale de genul acesta au existat multe, foarte multe. Mai ales în ultimii ani, pe internet, se puteau citi tot felul de studii și articole Legate de problema microcipurilor și implantului. Dezbaterea în România legată de microcipuri, trebuie să ne dăm seama că este o dezbatere întârziată. Trebuia ca dezbaterea să aibă loc înaintea introducerii în România a primului carnet de conducere cu microchip, înaintea emiterii primului pașaport. Cu microchip, Nu trebuia să se introducă aceste acte, și apoi să vină un părinte de la o mănăstire și să zică că e pericol, și abia apoi Sfântul Sinod să cerceteze problema. Câtă vreme problema actelor de identitate electronice fusese cercetată și în Grecia, și în Rusia, și în Ucraina, și în Serbia. Sobornicitatea presupune și acest fapt că dacă Biserica lui Hristos este biserică ortodoxă și în România, și în Rusia, și în Serbia, și în Grecia, o problemă a unei biserici autocefale trebuie să fie cunoscută și de celelalte biserici. Ar fi fost, deci, normal ca dezbaterile să fi fost cu multe vreme înainte. Dar mai bine mai târziu decât niciodată, bine că măcar acum oamenii au înțeles că problema microcipurilor este o problemă serioasă. Am să vorbesc puțin despre etapele implantării microcipului în corpul uman. Ați văzut poate că există pe internet tot felul de filmulețe în care putem vedea cum în America li se implantează oamenilor microcipuri doar cu ajutorul unei seringi. Nu este nevoie de operație, de vreo, nici de operație sofisticată, și nici de operație ușoară. Este de ajuns să ți se facă o injecție și poți primi microchipul în organism. Îmi spunea cineva zilele trecute că un om din Oradea Vorbea despre cât de frumos e în America visul american și spunea cum nepoțelul lui a fost implantat în călcăi imediat după naștere. Asta nu erau bârfe spuse la a 10-a mână, au spuse a 10 oară, nu, ci era mărturia directă a unui bunic care era fericit că sistemul acesta atât de avansat, un sistem demn de invidiat, sistemul american, le oferă oamenilor și acest avantaj. Puteți vedea de altfel fragmente din emisiuni de televiziune de știri în America, în care se face propagandă să fie implantate cipuri copiilor. Era un tată care vorbea cu foarte mult elan, în toți părinții trebuie să aibă grijă de copiilor implantându-le aceste microcipuri, ca să nu le fie răpiți copiii și părinții să nu-i poată afla. Și spunea, și dacă acesta este Big Brother, să fie. Adică dacă asta este noua ordine, dacă asta e fratele cel mare care vechează asupra tuturor manipulându-ne, să fie. Accept acest control. La început, am fost învățați cu codurile de bare în America din anii 70-80. Sistemul s-a răspândit încet, încet, în alte țări. A existat o reacție, mai ales a creștinilor protestanți, neoprotestanți și catolici, care au arătat legătura dintre codul de bare și 666, dar reacția nu a fost luată în seamă. S-a crezut că este vorba de o atitudine fanatică. Unii poate ați văzut, la începutul, înaintea conferinței, era un cameraman care mi-a luat un interviu pentru un post de televiziune francez nu am fost exact ce post de televiziune, și în timp ce lua interviul, a întrebat cum? O dumneavoastră, doctorat în teologie, credeți că problema microcipurilor este o problemă serioasă? Nu este doar poziția unor fanatici, așa cum scrie în presă? Și am răspuns nu, de vină sunteți dumneavoastră, mass media, că prezentați lucrurile așa. În timp ce. Biserica răspunde unei probleme foarte serioase. Și am zis, ca dovadă astăzi, Sfântul Sinod al Mitropoliei Clujului a dat o hotărâre foarte, argume, foarte clară împotriva actelor de identitate. Și în ultima parte a expunerii mele, am să vă citesc această hotărâre a Mitropoliei Clujului. De la codurile de bare, am fost încet încet învățați cu ideea de chip, CIP pe cardul bancar. Înainte să fie introduse chipurile pe cardurile bancare, acum un an, doi, știam că asta va fi evoluția, că se va ajunge de la, de la carduri bancare cu bandă magnetică la, chip, la carduri bancare cu Microchip. Deci de la cardurile vechi, care aveau doar banda aceea, la cardurile care se eliberează acum și care au și banda magnetică și microchip. Oamenii au fost învățați să-și ridice salariile cu ajutorul acestui card bancar. N-au mai văzut, nu au văzut nicio problemă. Nu și-au dat seama că e doar o etapă a unui proces, așa cum am spus. La sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, chiar din luna noiembrie, a început emiterea de carnete de șofer cu microchip. Oamenii au ridicat carnetele de conducere fără să fie conștienți de faptul că microchipul e o problemă spirituală, ține de o problemă spirituală. Ba chiar unii, și anul acesta, și zilele trecute, întrebând acolo unde se eliberează carnete de conducere dacă au sau nu microchip, în diferite orașe, ei s-a spus că nu au ați Deși la televizor a fost emisiune la știri în care s-a vorbit foarte clar despre faptul că noile carnete de conducere europene au microcipuri. aduceți în față. În luna decembrie, spuneam, într-un oraș, se vor introduce în România carnete de conducere cu microchip. Și cineva din sală a zis, nu mai ziceți, se vor introduce. S -a -s -a. Sau... A, a, acesta este abonament re atb da, credeam că Acesta este un abonament de re -ATB cu microchip. Știți că se dorește ca și la metrou, să se intre cu o brățară care are microchip și în momentul în care treci să ți se scadă dintr-un anumit cont exact suma necesară fără să mai trebuiască să bagi cartelă. Îmi spunea cineva care a lucrat la biroul de pașapoarte... Un om care a lucrat 5 ani la o și care nu știa de existența nici măcar a unui singur caz de pașaport falsificat în cele vechi. Deci fiți atenți! Unul din motivele pentru care ni se schimbă pașapoartele este mai multă siguranță, dar cele vechi aveau un grad ridicat de siguranță. La o vamă, vreme de 5 ani, nici măcar un pașaport nu a fost falsificat, nu două. În timp ce aceste noi pașapoarte cu microchipuri pot fi falsificate foarte ușor, știți, studiile care au arătat că se pot falsifica, s-au făcut pașaport pentru Ben Laden, pentru Elvis Presley, se pot face pașapoarte biometrice pentru oricine. Ori, după ce omul este învățat cu această idee de microchip pe toate cardurile, pe toate actele, Va fi o etapă intermediară, așa cum este acum în America, în care se încearcă unificarea carnetului de conducere a carnetului de asigurări de sănătate, a certificatului de naștere, toate acte, cardul bancar, toate pe un singur card cu un singur microchip, Și după ce se va realiza această trecere ni se va spune. Poți să -ți pierzi cardul, și se poate fura cardul. Și Omul care le fură va avea acces la tot ce vrea, de la banii tăi, la datele legate de sănătatea ta, la orice. Și oamenii vor fi convinși încet încet că pentru mai multă siguranță vor trebui să accepte implantarea microcipurilor în corpul uman. La adunarea ziariștilor și editorilor creștini de la sala radio, reprezentantul Ministerului de Interne a spus Noile pașapoarte nu pot fi falsificate. Ori, până și această afirmație te poate ajuta să înțelegi că se încearcă manipularea oamenilor. Nimeni nu poate spune, am inventat microcipul perfect, am inventat actul perfect. Așa cum evoluează tehnica și Ministerul de Interne face pașapoarte mai performante, tot așa, hackerii, pirații au acces la aparatură informatică mai avansată și vor putea clona pașapoartele. Este bine ca oamenii să înțeleagă că nu este o dorință, o inițiativă a Guvernului României implantarea acestor acte cu microcipuri. Uniunea Europeană a pus ca și clauză la contractul de aderare a României la Uniunea Europeană acceptarea acestor acte de identitate cu microchipuri. Până la urmă, abia acum Uniunea Europeană își arată fața, adevărata față. Pentru că oamenii au fost încântați cu tot felul de avantaje economice o să călătorim peste tot, totul este frumos. Au existat câțiva preoți și teologi care au scris despre fața reală, adevărata față a Uniunii Europene. Însă vocea lor nu a fost ascultată. Când Uniunea Europeană a cerut intrarea femeilor în Sfântul Athos, Puteam să ne dăm seama că e vorba de un semn al apropierii sfârșitului. Când Uniunea Europeană a făcut atâta propagandă homosexualilor și drepturilor lor, când Uniunea Europeană a cerut ca în facultăți să nu se predea decât evoluționismul, nu și teoria creaționistă, oamenii trebuiau să-și dea seama că ne aflăm în fața unei, unui organism care nu merge în direcția cea bună am putea face o paralelă între noua ordine europeană și noua ordine mondială și ceea ce s-a întâmplat la începutul secolului 20 Și mă refer acum la modul în care comunismul a pus ghearele pe Rusia și apoi încet, încet și pe alte țări. Comunismul nu a fost o învățătură politică, o învățătură economică. Comunismul a fost o învățătură satanică. Despre lucrul acesta nu găsiți nici în cărțile de specialitate, nici în enciclopedii, dar cei care cercetează cu atenție se vor convinge. Există o carte a pastorului Richard Wurmbrand, Marx și Satan, și acolo pastorul Wurmbrand citează din scrierile satanice ale lui Marx, Deși comuniștii l-au primit pe Marx cu brațele deschise, marele învățat, marele înțelept, marele iluminat, în realitate, învățătura comunistă a fost învățătura unui om care îl venera pe diavol. Este foarte important ca astăzi să nu se repete situația de dinaintea instaurării comunismului în România. Înaintea instaurării comunismului în România, au fost preoți, au fost teologi, au fost filozofi, au fost sociologi care au atras atenția asupra pericolului apropierii dictatorii comuniste. Semnalele de alarmă au fost trase și totuși nu au fost primite așa cum ar fi trebuit. Reacția față de comunism nu a fost atât de puternică pe cât ar fi trebuit. Astăzi, iarăși, Părintele Justin trage un semnal de alarmă. Va fi oare ascultat sau nu? Pentru că dacă nu-l vom asculta, sistemul dictatorial care vrea să pună ghearele pe România, pe Europa, este un sistem mult mai perfid, mult mai perfecționat decât sistemul comunist, față de care sistem comunist față de care oamenii au avut atâta receptivitate. Să ne dăm seama că, de fapt, instaurarea comunismului a fost un experiment, doar un antrenament pentru noua ordine mondială. Un antrenament care și-a arătat adevărata față la pitești, la experimentul de spălare a creierelor. Ceea ce îi va aștepta pe oamenii care vor primi microcipurile, va fi o manipulare mult mai serioasă, pentru că se va face prin intermediul acestui microcip implantat în corpul omenesc. Am să fac referire la uraganul Catrina. Pentru a înțelege legătura dintre modul în care merge lumea și apropierea sfârșitului lumii, trebuie să ne dăm seama că prin păcatele noastre chemăm pedeapsa lui Dumnezeu peste noi. În orașul Filadelfia, în New Orleans, cartierul francez, avea loc un festival anual în care homosexuali beți se implicau în acte sexuale în public. Desfrău în plină stradă. În anul 1997, peste 50.000 de oameni au participat la acest festival al desfriului. Tot acolo uh, aveau loc petreceri mari gras, unde mii de bărbați beci, beți petreceau pe stradă, schimbându-și bijuteriile de plastic cu ale femeilor bete, astfel încât aceasta să își expună trupurile cât mai vulgar. În uh, Louisiana există 10 clinici unde se practica avortul și din ele, jumătate se află în New Orleans. Rata crimei în New Orleans este de 10 ori mai mare decât în celelalte părți ale statului. Ei bine, ce s-a întâmplat în acest oraș? A venit uraganul Katrina ca să dumnezeiască. De ce oamenii acceptau ca în oraș să aibă loc acest festival al desfriului? Fiți atenți! Dacă în anul 1997 au fost 50.000 de membri, impactul economic a fost de 25 de milioane de dolari. În anul 2000 au fost 91.000 de participanți, iar impactul economic a fost de 72 de milioane de dolari. În 2004 la 125.000 de participanți, impactul economic a fost de 100 de milioane de dolari. Bani care veneau pentru oraș și oamenii se bucurau că au bani neînțelegând că îi plătesc cu prețul sângelui, cu prețul sufletului. Ei bine, a venit uraganul Catrina și-a împiedicat acest festival și când a venit uraganul a provocat pagube cum spunea un responsabil cu securitatea internă de peste 100 de miliarde de dolari iar președintele unei comisii bugetare spunea că de salvare costau bugetul SUA un miliard de dolari pe zi. Trebuie să facem o paralelă și să înțelegem că dacă oamenii caută bani, bani, bani, se gândesc doar la cele lumești primind păcatul, acceptând homosexualitatea ca pe ceva normal, acceptând căsătoriile homosexuale, acceptând adopțiile în familiile homosexuale, oamenii cer pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este răzbunător. Dumnezeu nu vrea pierderea nimănui. Dar dacă noi alegem păcatul, vine pedeapsa lui Dumnezeu tocmai pentru ca noi să înțelegem că greșim și să ne ridicăm. În ultima parte a cuvântului meu, am să fac referire la comunicatul Mitropoliei Clujului, comunicat care a fost făcut public astăzi la sinodul Mitropoliei Clujului Albei, Crișanei și Maramureșului împotriva pașapoartelor biometrice. Zilele trecute eram la Petrovodă și părintele Justin spunea că așteaptă de la Mitropolitul Bartolomeu un cuvânt curajos, un cuvânt hotărât un cuvânt care să stea împotriva înțelepciunii acestui veac. Spunea Părintele Iustin că dacă Mitropolitul Bartolomeu a avut curaj să stea împotriva Mitropolitului Corneanu atunci când s-a împărtășit la eretici și la sinod a fost singur care a luat opoziție după predania Sfinților Părinți, asemănându-se Sfântului Marco Alefesului, singurul care n-a vrut să semneze unirea cu catolicii la Sinodul mincinos de Unire de la Ferrara Florența, tot astfel și astăzi, Metropolitul Bartolomeu ar trebui să aibă un cuvânt ortodox, un cuvânt după învățătura Sfintei Scripturii. Și iată că numai la câteva zile, după ce l-am auzit pe Părintele Euțin exprimându-și nădejdea în poziția Metropolitului Bartolomeu, astăzi a luat, a avut poziție nu doar Metropolitul Bartolomeu, ci întregul și nod al Mitropoliei Clujului. Textul fiind semnat și de Arhiepiscopul Andrei de Alba Iulia, Sofronie al Oradiei, Justinian al Maramureșului și Sătmarului, Petroniu al Sălajului, Irineu Bistrițeanul, Episcop Vicar de Cluj, Vasile Sumeșeanul, Episcop Vicar de Cluj și Justin Sigetanul, arhiepiscop Vicar Maramureș. Iată că Dumnezeu i-a luminat pe ierarhii noștri să dea mărturia pe care poporul o aștepta. Chiar dacă este lung acest memoriu, am să-l citesc în întregime, pentru că ar trebui să ne bucurăm că ierarhii poartă de grijă turmei. Poporul român nu este o bandă de infractori. Este sub cu care este prezentat acest text, atrăgând atenția că nu suntem un neam de delicvenți, un neam de violatori, un neam de păți ca să fie nevoie să ni se ia amprentele, să fim tratați ca niște răufăcători. Iată comunicatul. Sinodul mitropolitan al Clujului, Albei, Crișanii și Maramureșului, Luând act de reacțiile unor medii monahale și teologice față de introducerea sistemului de supraveghere biometrică din România, consideră că acestea sunt îndreptățite, ele urmând însă să fie supuse unor analize și nuanțări atât la nivelul sinodelor locale cât și la acela al Sfântului Sinod plenar. Este foarte important ca hotărât că reacția unor medii monahale, făcându-se referire clar la apelul Părintelui Stin, sunt îndreptățite. Deși unii scriseseră până atunci tot felul de texte prin care criticau apelul lui Stin, iată că sinodul Clujului că ia apărarea. Am să fac o paranteză, un erar al bisericii noastre, Spunea, după ce a apărut uh, problema microchipurilor, aceste chipuri nu văd să afecteze ființa umană, pentru că nu intră noi. E vorba de un document. Cifra 666 este consemnată și în Sfânta Scriptură. Deci însă și Sfânta Scriptură are această cifră și nu putem să o aruncăm pentru că are această cifră scrisă în Apocalipsă. Suntem afectați cu ceva când timp Sfânta Scriptură că va veni acest timp? Nu suntem. Poate că erarhul care nu vedea nicio problemă în microcipuri, spunând că nu sunt implantate, luând act de potărâri a Sinodului Clujului, va înțelege că procesul este un proces spiritual, că până la urmă microcipurile vor fi implantate în organism. Oficial, zice comunicatul Mitropoliei, semnalul a fost dat prin hotărârea de guvern numărul 557 din 26 aprilie 2006. Iată deci. Sinodul recunoaște că semnalul e dat din 2006, de trei ani. Ar fi fost normal ca reacția, asta fi fost până acum. Hotărâre privitoare la introducerea pașapoartelor electronice în care sunt stocate datele biometrice ale persoanei. Adică imaginea facială, impresiunea digitală, precum și alte elemente de identificare. Mai mult, deși hotărârea îi privește pe toți cetățenii României, ea nu a fost precedată de o dezbatere publică, așa cum s-ar fi cuvenit într-o țară democratică. Este adevărat. Se trâmbițează peste tot democrație, democrație, libertate, libertate, libertate și ni se trâmbițează aceste lucruri, încet, încet fiind de fapt, duci pe calea unei dictaturi. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărți electronice de identitate cu cip. Acesta are forma și dimensiunea unei așpiute în care se stochează datele biometrice ale unei persoane. El poate fi implantat nu doar într-un act de identitate, buletin, pașaport, cârt comercial sau sanitar, ci și în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei iar conținutul său poate fi citit de la distanță și de, și de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau unui aparat de receptare anume construit. Foarte firesc, Sinodul face legătura între cipurile din acte și cipurile implantate oamenilor. Nu există nicio lege națională sau internațională care să garanteze discreția sau securitatea absolută a oricăror, a datelor înscise în cip, acestea fiind practic, la dispoziția oricărui factor instituțional sau privat și constituind un sistem de supraveghere a cetățenilor pe toată durata vieții lor și chiar după moarte. Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea și urmărirea delicvenților, constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori. Din potrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea și intimitatea oamenilor, drepturi consfințite nu numai de legile civile, ci și de normele religioase. E ca și cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rândurile bisericești, dar cu drept de cetățenie în sistemul transparenței fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancționează, dar din potrivă, o legiferează, omul fiind tratat, nu ca fătura lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligență și libertate. În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, președintele României și garantul respectării Constituției, să facă tot ceea ce îi în putință spre asigura cetățeanului român dreptul la libertate și viață particulară, în consens cu principiile conviețuirii sociale. Se încheie acest comunicat care arată că pentru rugăciunile poporului, ierarhii au luat o hotărâre bună. I adevărat, hotărârea a fost dată deocamdată numai la nivelul Mitropoliei Clujului, dar și în Serbia a existat o inițiativă a Preasfințitului Trisostom, episcopul Jiciei către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, în care acest ierar atrăgea atenția în anul 2006 asupra pericolului actelor de identitate electronice. Și după ce acest episcop s-a adresat Sinodului, așa cum a avut curaj și Mitropolia Clujului să iau atitudine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe a hotărât, este de datoria Sfântului Sinod Hieresc să intervină în mod corespunzător pe lângă organele abilitate ale Republicii Serbia, ca legea, de curând votată în Parlament privitor documentele de identitate, să nu fie pusă în practică. Și după această hotărâre, statul a ținut seama de vocea sinodului și legea a fost anulată. Este nevoie... Ca și în România, sinodul să aibă curajul de a-și exprima o poziție clară prin care să se ceară Guvernului să se renunțe la actele de identitate electronice. Este momentul ca erarhii să vorbească. Duminică va fi duminica înfricăjătoarei judecăți. În Ortodoxie nu există dictatură. Nu trebuie să tacă toți ierarhii și numai Patriarhul să vorbească. Temându-se ceilalți episcopi să apere dreapta credință până nu le va cere aceasta Patriarhul. De-a lungul istoriei au fost atâția și atâția episcopi care au stat în fața diferitelor curente, eretice, apostate. Și poporul a mers după acești ierarhi. Duminica care vine, fiecare ierarh acolo unde se află, fiecare stareț, fiecare preot, acolo unde slujește, este chemat în fața lui Dumnezeu să dea mărturia cea bună. Dacă triodul, cartea de cult, vorbește despre Duminica Înfrăcoșătoarei Judecăți, este firesc ca preoții de la altare, stareții, ierarhii, să atragă atenția poporului asupra faptului că trebuie să avem o atitudine creștină, o atitudine muținicească. Dacă în Grecia Sinodul a adus în stradă sute de mii de oameni, dacă Sfântul Sinod va hotărâ pe 25-26 februarie că statul trebuie să renunțe la aceste acte și statul nu va renunța, Sfântul Sinod va putea scoate lumea în stradă. Nu să facem gălăgie, nu să facem miting să mărturisim că suntem creștini care ne opunem acestui sistem. Așa cum în perioada iconoclastă, când împăratul și patriarhul eretic cerea oamenilor să se lepede de icoane, să arde icoanele, creștinii ieșeau în procesiuni în care țineau în brațe Sfintele Icoane, fiind gata să moară cu icoanele în brațe, apărând dreapta credință. Părintele Iustin Popovici a avut o poziție prin care a tras atenția poporului sărb să fie culoarea minte la orice încercare a statului de manipulare a credinței creștine. Părintele Justin Popovici a avut ucenici care au ajuns, erau și sunt în Sfântul Sinod al Greciei de astăzi, al Serbiei de astăzi, iertați, ucenici care au știut să lupte împotriva microcipurilor. Pentru că părintele Justin le-a tras atenția asupra faptului că nu trebuie să se supună oricărei hotărâri care vine din partea statului. Zicea Părintele Iustin, pentru biserică, Dumnezeu totdeauna este pe primul loc, iar omul, lumea, totdeauna pe locul doi. Trebuie să ascultăm de oameni cât timp nu sunt împotriva lui Dumnezeu și a poruncilor Lui. Dar când oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu și a poruncilor dumnezeiești, Biserica trebuie să se împotrivească. Dacă ea nu procedează astfel, ce biserică mai e și asta? Oare reprezentanții bisericii, dacă nu procedează astfel, oare mai sunt ei reprezentanții apostolești ai bisericii? A se îndreptăți în acest caz cu așa zisa economie bisericească, înseamnă nu altceva decât a-l trăda ascuns pe Dumnezeu și biserica sa. O astfel de economie, este pur și simplu o trădare a Bisericii Lui Hristos. Pentru că, zic unii, să tăcem ca să nu fie tulburare, dar ne zice Sfântul Grigorie Teologul, prin tăcere îl trădăm pe Dumnezeu. Să nu tăcem fraților, să avem curajul de a vorbi cunoscuților noștri, de a le atrage atenția asupra acestei probleme. E adevărat că marea masă a românilor, nu este receptivă la argumente exclusiv duhovnicești. Dați-vă seama, oamenii care nu vin la biserică nu vor putea înțelege profețiile viosului Paisie. Este nevoie să li se prezinte argumente sociale, media, medicale, juridice, să li se vorbească pe limba lor, așa cum la cincizicime apostolii au vorbit în limbi. Așa este foarte important ca slujitorii lui Hristos, creștinii, robii lui Hristos, să vorbească în limbi, în ce sens, adrețându-se fiecăruia la nivelul la care are nevoie, nu este de ajuns să batem în piept și să spunem, noi știm ce au profețit Sfinții. Este nevoie să vorbim astfel încât cel de lângă noi, mama, sora, nepotul, colegul de servici, să înțeleagă că această problemă îl afectează și pe el. Pe cât greșesc cei care consideră că problema microcipurilor este o problemă exclusiv socială, negând aspectul teologic, la fel de mult greșesc cei care consideră că este doar o problemă ortodoxă, o problemă spirituală, care nu îi privește pe ceilalți. Este o problemă care îi privește pe toți, așa cum comunismul nu a distrus doar Biserica Ortodoxă, așa cum în Albania, comuniștii au distrus și moscheile, așa cum nu a Ordine Mondială vrea să distrugă orice urmă de tradiționalism, astfel încât, dacă aveți oameni care nu sunt apropiați de biserică, oameni care se consideră chiar necredincioși, până și aceștia trebuie să înțeleagă măcar conotația socială a problemei microcipurilor. Nu avem dreptul să tăcem și cu aceasta închei. Avem datoria să vorbim, pentru că dacă noi vom tăcea, pietrele vor striga. Ultimul citat la care fac referire și vă rog să mă iertați că am prezentat atât de multe citate, dar am făcut-o încercând să vă lămuresc cât mai bine. Am să închei deci cu un citat din Părintele Paisia Ghioritul, care vorbește împotriva tăcerii legate de problema microcipurilor. Tăcere în dreapta credință. Fiind păcat, zice Părintele Paisie, lucru ciudat este că mulți oameni duhovnicești, pe lângă faptul că fac telcuirile lor proprii, se mai și tem cu frică lumească de punere la dosar, în timp ce ar fi trebuit să se neliniștească duhovnicește, să-i ajute pe creștini cu neliniștea cea bună și să le întărească credința, ca astfel să simtă dumnezei dumnezeiască. Mă mir cum toate aceste evenimente nu le creează probleme de conștiință. De ce nu-și pun măcar un semn de întrebare la tâlpârile minților? Și dacă îl ajută pe Antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag și alte suflete la pierzare? Să fim deci culoarea minte și să nu-l ajutăm pe Antihrist la pecetluire tăcând. Cuvântul Părintelui Paesie este un cuvânt foarte greu. Preoții, Ierarhii, dacă nu vor da mărturia ortodoxă legată de microcipuri, se vor face părtași la lucrarea anticristului. Vremurile sunt grele. De la sfârșitul secolului XIX se rugau stariții de la optina Doamne fereștine de fața anticristului. Cred că ar trebui ca în aceste vremuri de tulburare, Fii Bisericii să spună seara de seara această rugăciune a stareților de la Optina, cu care închei cuvântul meu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, păzește-ne de înșelăciunea viclanului anticrist, a cărui venire se apropie și ne izbăvește de toate uneltirile Lui, Acoperă-ne pe noi și pe toți dreptmăritorii creștini de mrejele Lui cele viclene în tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica Lui Dumnezeu și să ne depărtăm de Tine și de Biserica Ta cea Sfântă. dă Doamne, mai bine să pătimim și să murim pentru Sfânt numele Tău și credința cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine și să primim semnul mărșavului Antichrist și să ne închinăm Lui. Dă-ne nouă zi și noapte lacrimi, să plângem greșelile noastre și îndură de noi, Doamne, în ziua înfricoșătoarei Tale judecăți. Amin.